Віддала гітару аресту. Згадала свою весняну розповідь про знайому всім з дитинства комсомольську пісню «Там вдалі за рікою». Як натхненно вона тоді розповідала, що мелодія пісні насправді украдена. Це українська, де вітер колише зелену траву. Як вони тоді співали хором? «Ой, коню, мій коню, не стій наді мною!» Співали, співали, а потім хтось доніс Лізі. Дивилася в освітлені мерехтливим полум'ям обличчя студентів і вгадувала, хто він Іуда. Може, хтось із найближчих? Андрій Галочка. Може, Орест з пересердя вирішив підставити ніжку. Аж стригнулася, відчувши поруч його плече. Ні, він не міг. І Галочка, і Андрій, і товстий незграбний Вовочка. Вони теж не могли. Хто ж? Відчула, що їй стало холодно. Не від осіннього вітру. Холод підозри зачаївся в душі. Ліза свого досягла. І як тепер можна щиро розмовляти із студентами, очікуючи чергового доносу? Цей день, сонячно-холодний, починався не так, як усі. На подвір'ї лікарні панувала незвична метушня. Бігали туди-сюди працівники, приїздили-від'їздили машини, метався чомусь неголений головний лікар. У відділенні першою Софія зустріла Варвару Григорівну, заплакану з червоними очима. Знаменитий ніс каркари розпух і почервонів, а носова хустинка, яку вона бгала в руках, шукаючи сухого місця, була такою мокрою, хоч викручуй. «Що трапилося, Варвару Григорівну, перечуваючи відповідь, завмерла серцем Софія. «Трапилося, Софія Андріївно?» І Варвара Григорівна зайшлася плачем. «Хто?» – вже знаючи перепитала Софія, бо медсестра саме виносила гарно задекорований чорною стрічкою портрет Ганни Петрівни. Очі Софії на зволожилися, а рука також почала намацувати в кишені хустинку. «Ганна Петрівна – наставниця, вчителька, захисниця». Творителька усього доброго в цих старих монастирських стінах – мати і гуменя. Не допомогло їй, видно, лікування. Чому ж так? Вона ж і на роботу ж вийшла. Коли? Чомусь люди в таких випадках завжди задають ці недоречні, непотрібні та обов'язкові запитання, а найбільш поінформовані у таємниченні відповідають – Уночі просто в пологовій залізни притомніла. Інфаркт. Поки чергового терапевта викликали, вже пізно було. А я саме пологи приймала. Може б встигла щось колоти, може б врятували, а я... Я дитинку приймала. Видно, Варвара Григорівна вже укотре розповідає цю історію, та все одно щоразу захлинається плачем. Не картайте себе, Варваро Григорівно, робота така. Така у них робота. Хоч не притомній, хоч умирай, а пацієнт на першому місці. Не належить лікарю на робочому місці ні хворіти, ні не притомніти. А умирати тим паче. Студенти зачаїлися, миші у кутку коридору. Софія минула їх. Пішла в пологову залу. Звідси кілька годин тому винесли Ганну Петрівну. Холодну, не живу. Не полишало відчуття втрати. Втрати не просто людини, епохи. Розгублено стояла Софія посеред пологової зали, знайомої до дрібниць і чомусь уже чужої. Стояла, перечуваючи зміни наперед знала, що будуть вони не на краще. Ніколи вже не відчуватиме вона себе в такій безпеці, як при старій завідувачці. Можливо, ще трохи при Степанові Михайловичу